Din-dun-din... Din. Egunon... Emen... Shishari berriketari... Karikani bilin naiz diende galdezketatzeko... Entzun nesagun... Bai, Egunon... Bai, Egunon... Alfonsoi, txekarai... Ogoita mala uxte doportatua... Sao Tomen... Euskal Egidik kanpo... Zerg diosu... Oita mala uxte... Azuzua initz ez... Gure Jesus... Adeningur iltzuten... Eta gaztia zuzun? kristianekin munduko musa pelketan, harritzen ahalko dira, toki batzuri beratu dira azken egunetan. Bikoteak behingot joko aldedu, zakuguziak pausatu eta esku hoesku untzada, ez? Kataluniako buruzakioak preso kondenan bortiztzak. Beraz, frantziako eta buruzagiek kaso egiten aldute, Dituzten kasolekin gibeleko mazelan lotuak, Kataloña independista, zer nahi, eta zendako ez hartza pidineetan, eta hartzainak mendian. Adi hon, bai honasko, jugian bizikiongi ari da. Ha, jubian ari da bai honan. Ha, zer nakien, bakia baz, bazinuten bi hurtez, berriz haste beraz, ez zituzten armaguziak izuriak duela bi hurte beraz. Lorentza behigiri ateratzia ez ez tatua. Alta emezok ziurte ateratzeko adina badu, ba? Zerg zuten langabiziaren belduga prokuradore eta juiek. Ha, zerg zuten belduga, iriskua bazuen, hartzain ahidiskiden laguntzeko, maikulotzen hasdadin kanitaikin. Edo sukaldatzeko patata edo tipula suitzeko behizagdezan kanitaat. Horiek bat tipu lak. Ozo iratiz soh markako bozetari listabat baizik aurketuztu da. Listabat baizik? Behingoz helbekoak beraz segurtziren irabaztia. Ta bestiak ez dira behartuak lanien aitzerat. Ez zuten lanien aizan nahi berdin. Denen tzatuntza da ez sola. Eta miagitzen aldiz. Zortzi listabeden. Me harritzeko irrati. Boa. Azk egin galderak, lastek bakantzak dira! Bakantzak izanen dira, zu iltsiltzea ekin! Ho! Titu-tin!